A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil a'lamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi al-khalqi wal mursaleen nabiyyina muhammadin wala alihi wa sahabatihi ajma'in thumma amma ba'du ijid falandarimi apsalut, itakun vatam allahu jalla jalaluhu azotit abotra ve kriyusit azjassis për shëndetit më shira bëkimët të zotit qofshin bë më të mirë dhe zotëriju në pengamërëve Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, bë shok të ti besnik, bë faminët ti të, të ndërshme dhe në bë gjithë muslimarët e cilët të ndjekër rrugën e ti më të mirë dherën e ditën e kiametit. Sonte, me lejënë Allahu të barëke vë të ala, dëndalemi me një tem të veçant, me një tem të madhe, duke u shkëput një periud nga libri më haricë el-kabul për të mësu diçka tjetër nga djetarët e muslimandëve. Edhe ajo është tema vlera e diës, vlera e ilmit. El-ilmë quët në gjuhën arabe diturija. I bën qajim e l-gjauzije, rahmetullahi alej, Allah e më shirovët në më shirët e ti të, të, të më dhoja, ka një grumbull të librave, në grumbull të librave të Mlodojës. Një prej librave të tij të veçanta, te i të veçanta, është libri i ti tij Miftah Daru Saada, Çelësi i shtëpisë së lumturisë. Çelësi i shtëpisë së lumturisë, ku e ka vë dy vëllime. Dhe ky libër është i njohur në mesin e dijetarëve, edhe disa dijetarë kanë dëgjuar si librin më të mirë të Ibn Qayimit disa tjere kam lërzu e kam lërzu librin tjetër me deriq e selikin një libr tjetër i vënkaj i me lëgjauzije disa i kam lërzuat disa ketë e kështë më rrallë, pa më parasysh vlera e dijes në Kur'an është e madhe i vënkaj i me lëgjauzije këtu në këtë libr i ka përmend 153 vlera 153 vlera të dituris dhe në vlerën e fundit në vlerën e 153 të, e ka fillu e vazhdimin e librit. Në vëllimin e par, i ka përmen 153 vlera dhe ka përfundu të kë vlera e meditimit e cila e siel dijen gjithashtu. Dhe ka thonë, meditimi është prej dijes, se dijetari mediton. Dhe prej të meditimi, ka fillu e vazhdimin e librës, ku ka folë për ata se a i cili ka dije, dë e mos ka me meditu në kriimin e Zotit. Krimi Allahu të barë dhe kjovëtare është i atashëm. Mirë po njëriju nuk mundët me meditu pa dhije. Nuk mundët me meditu pa dhije. Sikur përshemot t'i thejmë i fmiut me shkrujt një liber akademik. A është të mundëshme? Nuk ka mundësi. Sepse i gjithë trurit ti cilët rreth lojrave. Lreth lodrave. A që ka? Të ku vizum. Kur, kur fillon me shënue? Duk e urrit. E njëriju i cili ka dhije... Për fundonë domës do të Allahu të bareke, u e te alë. Andaj neve dhe të filloj me këtë vargë të ligjaratave, që të përmendmi prej blerës së madhe të diës. Dhe qka ju ka danë Allahu u gjelluala këtyre njerëzve? Neve jemi mëse të nevojshëm në kohërat e sodit, në kohërat e rjetëve sociale, në kohërat e, e rejnave gjigante, në kohërat e, ko, e komplotëve botrore, në kohërat e gënjeshtrave zyrtare, që ta dina cilë është dia, dhe se me dian, njëri ju e gjikon qdo send. A, që shkathoni përnë kajim e lëgjëzije, dikon të kë vlera e 62 qka, ka than, kur gjasën e gjikon dian, a dia i gjikon kejt. Kjo vlera shumë e madhe. Sigur me perceptu mirë. Kur gjasën e gjikon dian, mu mledhë kërejt bota, su një thot dijes, gabi me kje. A dia ju thot kejt dhe gabi me kjeni. Kjo vlerë e madhe. Kjo është vlerë e madhe. Andë njëri ju duhet me dit vlerë në diçkajt që të nëzitë të të kërkojë ata. Në pe ditë se qka... I përnë kaime Gjozje ka përmeni dhe të të shofë me tekstualisht, ka thanë, shembuli i dijes, tek i njërantët, është sikur shembuli i gurve të qmuar diamandve në duar të fëmive. Fëmijës, së vogël, mi adhëndo diamant, do altan. Qka vlenë pë asë gjohë përretë se me dalë në sokak e dhe me lujtë me ta. Sikur që i lujnë me gurë të tjerë, kur gjohë tjetër, asë në vlerë. Kështu ka dhënë është të ignorantët. Mi po ne dhe shpresojmë që me adit vlerën dijes dhe me shtu e këtë dije të, të si ne ka dhënë Allahu Tebare, Kevotara në Kur'an. Pez gjohë të matë e përfilojna me këndë vështrimet e Ibn Kajim El Gjozi dhe shpjegimet e ti bë vlerën e dijes ka thënë Allahu të bareke vë të ala dhe shikone, pikëti ajetit, filon dhe nga kjo ajet unë e përmena një gjerat neve ne kër lezojna një ajet ndosh ta na vjen një kuptim ndosh ta e s'ka ishme janë ndosh ta dy dhe shikone i bënkajim e lgjozije për një ajetit të vetëm dhjet bot kuptime i kanë zirë vesh për një ajetit tani ish, ishohim këto janë gjallarte tonë të mdojnë Në shpashar nuk e udhinave lëron Xhallar Ibn Qayyim al-Jauziy, shejkhu l'islamit al-Taimia, Ahmed ibn Hanbal, Nu Aman ibn Thabit, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris, Imam al-Shafi'i, akse marat, njerëz të dijes të mhol Ibn al-Jauzi, Allahu mushir, të gjetëm mushirin e madh të dinës. Mirpo na jova për këtëra, me për vitu për këto, duhet më dit çfarë borra jam. Kur ta mësojësh ti këta, e shef sa Aristoteli sun afroat nga këtenve degët tamam ta afroi lapsin me shkruajt kundër këtyra është as degët sikur Sheikh Hulusam al-Timije ja ka dhënë filozofave mbi kokat e tyre 10 vëllime rufë 10 vëllime kështu e kanë thujë drejt art. I më qaimal jozia ka bova muhtasar e ka përmbledh 10 vëllimshin e al-Timijes s'u ne kanë marrë dash njerëz që ska flet kë. Ki, Kibur i madh ka thënë onë peletsoj pak në katër dhe ka shkrujt sa va e kul mursele alel gjehmijeti vel muatile rufet e lshume mbi kokat e gjehmive dhe filozofave dhët dhëllime dhe, dhe shikane në fakultetet e qafirave studioti vëntimia dhe ata ka nërë në përfundim sa Aristoteli dhe Platoni dhe filozofat së mundën mështi me ketë njeri nuk mundën mështi shpeshar në e kena njerëzit e tonë po së idim qëpar kadri ka në toë ti ku shejkhul islam ibn taymiya rahmatullahi alayhi edhe ibn qayyim al jawziya fat ka thana allahu jalla jalaluhu sure al imran shahid allah ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qisthi la ilaha illa huwa al aziz al hakim nga kja ayat fillon shejkhul islam ibn qayyim al jawziya ze inzer dobit e vleres sodies do njerze te dijes sot e ha duha, e para për tëre. Këtu filon e ha duha, e para për tëre, dhe përfundon të këtë e lëgjhu, e thalith, u e lëkëmësune, ba dë lëmië. Këtu filon dhe përfundon të këndë vështrimi i 153 i vlerës të dies. Që që i ka ndjerë, 153 vlerës të dies, është diçka e mahnishme. Këllë i barë është i mrekullushëm, i mrekullushëm për besim të orë. Ka thonë, e para, istishhaduhum du në gajrihim min e lbeshar fillim i shta jeti fillim i shta jeti allahu ka dëshmu për vedvetën e ti se aj meriton të adhorohet ekskluzivisht, veç aj dhe me lachet kan dëshmu dhe njerës të dijes, ulu l'ilmi bartësit e dijes ka imen milqis allahu gjikon me drejtsi allahu gjikon me drejtsi la iraha illahu ka përsërit nuk ka të adhëruar me merit përvesti huële azizu, el hakim aje është i fuqishmi edhe i urti kjo është ajeti nashmane me në ajetin dhe shikone bot kuptim të që ka i kanë dherë ki hoqë Allahu e më qiroft e para is tishheduhum du në gajdihim Allahu i ka mor për dëshmitar njërës të dijes dhe si ka mor të tjerët përstërë kjo është e para vler Allahu ka dëshmu vetë bashkë me melatëshët, dhe i ka morë një stëdijë, së të di për nga imi e para, Allahu ku ta morë i di ka në dëshmitar, etës këtu se ti e dëshmitar jemë për muhe, kjo vlerë e madhe, me të morë Allahu dëshmë për muhe, këta dhe këta, e për cilën, e përmenë hojëja më vonë, kjo është e para, e dyta, i këtiranu shëhëdet i him, bi shëhëdet i hi, në gjitja e dëshmi së vetë, me dëshmi n Dhe ka ngjit dëshminë në 20 ditës me një fjali. Kjo është vlera e ditë. Ka dëshmua ka thënë, "Unë dëshmoj vet, po hajde edhe ju dëshmoni me mua." I ka marr afër vetes. Dhe kjo është vlerë tepër e madhe. Me të mor Allahu ty për dëshmitar për për çka? Për ata sa ai nuk është për ata se nuk meriton të adhurohet për vetë atin. E treta iqtiranha bi shahadati malaikatihi e kanjit dëshminë e dietarëve me dëshminë me laçëve amelaçet janë kiramun te allah o jellala tindoror la ya'sunu allah ma amarhum nuk er, nuk i rebelojnë allahut ndaj urdhave të tij uefalun ma marun dhe i zbatojn urdhat që i morën prej zotit dhe janë të krijuara për i dritës dhe nuk kanë eps allah u e ka bë baraz dëshminë e dietarëve me të melaçëve E katërta Enë fi dhimni hadha tëzkietuhum Ta'diluhum Së kësha pasë qëfë Këtë ta mërë në vëshë direkt Shumë kësha pasë dëshirë Gjëzën janë i prejuve Ta mërë vëshë ibn qëjim Për para ibn qëjimit Ta mërë vëshë allahu në vëtë kërë flëtë Shëhidë allahu Enëhu la ilaha illa hu Wal malakëtu Walul ilme ka dëshmu Allahu, shëhëde, për vetën e vetë, se a i meriton të i batë, i badet ekskluzivisht, dhe me latë që të pranojnë këta, dhe njërës të dije se pranojnë këta. Duhet me mësu njëri ju gjuhën e Zotit vetë. Zotit jonë i ditë të gjitha gjuhët, andaj Mustavenet dikush me thanë, pa i mërve shketë. A i mërve shketë, për ka folë arabishtë, se s'munet me bajtë, Gju tjetër fjarën e Zotit, e varë fër është. A doj, kisha pasë dëshirë, të e mërë një veshë, direkt, që ka pa po thotë. Thotë, kër i ka morë për dëshmitarë, kjo nën, kuptonë, fiddimë, nëmrejna kësa e është qka. Te zkjetuhum vë te adiluhum. I ka pastru me këta, me marinë si dëshmitarë, dhe i ka ba të drejtë. I ka qujtë të drejtë ka thon the inna llaha la yeshhidu min khalqihi illa al-udul se Allahu nukë marrë për dëshmitar për vetveten at vetëm se njerëzit e drejt. Pastaj ka vënë u minhu al-atharu al-ma'ruf an an-nabi sallallahu alayhi wasallam dhe për kësaj kapitene është hadithi i transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu sallam hoja për këtë hadith do të flasë në kapitena të veçanta. Ktu e ka përmend vetëm sa i përket drejtësisë, sepse ka polemik rreth saksisë së këtij hadithi. Hadithi është kështu Thot alai salatu vë selam, jahmilu hadhe l'ilme, min kulli khalafin, u dhuluhu. Këtë dhije e bartin në gjdo gjënerat, u dhuluhu, njerës të dhijës, njerës të drejtsijës. Këtë dhije në gjdo gjënerat, e bartin njerës të drejtsijës. Jenë funë anhu të hërifë e l'galin, e largojnë prej dhijës, ndryshimin e ekstremove, elgalin të skajshmëve shikane, zdo kush mundohet me mor dijen për veti, amaj nuk është e të tëra nuk është e të tëra, kjo e para dhe e largojnë këtë shpërdorimin e batilit njëzve të kotës a, si kur me njëlejti që thojnë kërejt këna me hingën nët je hud edhe krishtar edhe budist të s'ki me hingën nët kështë tëtë Allah u të, të barë kjo vë të hala nuk band me lujtë me dijen nuk band me lujtë me at Seriozitetin e dijet që e ka zbitë Allahu në Kur'an Lenjet khullel gjennete illa Men kane huden au nësara Ka tilke emanihum Tha Allahu gjellu ala Krishterë thanë veç nakin a me hinë gjennet Jehuda thanë veç nakin a me hinë gjennet Allahu thotë Tu di pallve, këto janë fantazit e tëre Fantazit Këto dao, dija E merë rukën e vetë, fantazia e merë rukën e vetë Këto janë fantazia Dëmonësh delat më mësuhtra, apo jo njerëz të dijes, jo njerëz të Kur'anit, jo njerëz të hadithit, jo njerëz po që të bëjnë ibadet Allahu xhallal xjalalu. Mirë badh çka i mësuhën me 300 apo 400, ato po. Amë ata që doin me përfitu të përgjithmonsh më jo. Andaj Allahu xhallal e ka marr dëshmitar. Ka ne gamort njerëz të dijes, njerëz të drejtësisë, njerëzit e drejtësisë. Allah thot, kjo është fantazi. Çish me dallu? Hə tu burhanakum bi argumenten edijes komunata e bë më prur. Komunon këta njerëz me argumente në dijes. S'kan mundsi. Andaj thot ibn Qayyim al-Jawziya se pejgamberi alayhi salatu wassalam e gabuarme nga hadith e largojnë devijimin e ekstremave, devijimin e njerëzve të kot, që manipulojnë në emër të Zotit çdo herë që kanë levardi. Çdo herë që kanë levardi. Dhe e fundit, wa ta'wil al-jahilin. Dhe njerëz të dijes së vërtet e largojnë ta'wilin e jahilave. Kja jetë e ka këtë kuptim. Kjeta, kja jetë e ka këtë kuptim, ti nuk munish me ka dhu që tëlin kuptim e ka. Ajetin e, e din se qëfar kuptim e bartë me veti, vetë të mnjërës të dijes. Vetë të mnjërës të dijes, dhe këtanë nuk ka servilosje. Nuk mui më bësë servil me dijen. Kjo është më bësë servil me Allahun gjellë gjellëllu. Me Allahun të barëke, ua të are. Ataj ka dhonë se, në këtë hadithë, Nga me Ali sallallahu alajhi wa salam e ka treguar se njerësi të dijes ja njerësi të drejtësisë e peta se ai i ka përshkruar me të qenit ulul ilm dhe kjo tregon për ekskluzivitetin e tyre dhe se ata janë pronarët dhe shoqërit e tij jo të huazuar për ta e peta Allah i ka cilësuar me termin ulul ilm ulu zotri bartës i diçkaje el ilm bartës i dijes thot Allah i ka cilësuar kështu e para E pesta, Allah e ka cilës u dika. Dhe na e kena përmenë, se përkajme e gjëzgje e ka përmenë se kur Allah e i thot diçka e madhe, ajo është ma e madhe se diçka mund është me para mendua. Ma e madhe. Ande ka thon, tamme, kobra, e ka thonë kiametit, pa amme, kobra, pëlësitje madhe, katastrofe madhe. A e ka cilës u që ashtu? Jo na, e kështu merar. Ande e ka thonë, Allah e ka cuit njeri idijes. Dhe kjo argumenton se ata janë të veçant me këtë cilësi. Dhe nuk e mart bi dikujna kjo është dallimi Allahu kur e çon di ka njëri diës ai është i dijes i vërtetë jo i facebookut jo i instagramit jo i twitterit jo i pallavrave jo i çajtoreve njëri i dijes argumenton dijen e vet me argumente ta argumenton meselen me argumente jo me atë çka duket argument kjo është e pesta Allah i ka thënë ulu al ilm مديين ابلط ال6 ان هو سبحانه استشهد بنفسه وهو اجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا فالله فضل يكمور ارجومنت برڤت وتن اڤت ديتاورتي گامور ارجومنت برڤت وتن اڤت كو ايش بلايرا اديني كو ايش الله جل و علا Wama qadarullahu hakka qadrihi wal ard jamian qabdathu yawmal qiyamati was samawati matwiyatan bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tata'allahu jalla wala yarzuk kadrin allahit çfar kadrit mad ka allah te bareke wa ta'ala kadrin allahut nukadi korkush te yemi te çart sa është i madh allah a di ti kush pejgamber te din allah sa është i madh çe nja ti piku e ku sku kush, kush e di me lasa ta e din se di kush e di veç ai vet argument argument do se kjo perceptimi edhe Ibn Qayyim al-Juzeyri ka përmend më vonë ku vjen te fikri kam e prua ditë se të menduarit për Zotin, për mallsinë e tij është dalal, është humbje. O ma këtu janë dy sajnte. Ta argumentosh mallsinë e tij, sa është më ma i madhi dhe ta dish sa është i madh ai. Sedik kush ka ka thënë sallallahu aleyhi sallam, la uqësi i thana en aleyk, së muj me të falem dërru tije, së disa je i madhe, ama tije maj madhe. A dhe ka thënë, is të shhede bihim li nefësihi, është argumentuë me to, për vedë vetën e vetë, e vetë vetë ja ti e shumë e madhe. Ka thënë, si adikë kadrinë Allahut për vetëse, Allahut e bare ke vëtëana, e, e gjithë toka, ka thënë Allahut Gjelluana, është në grushtin e ti. Uëse ma avatu më të ujatë, dhe qijet të pështelur. Më të ujatë. A petë po thamë, si kur ta dinit gjuhën arabe. Më të ujatë, si kur kur pështelë dhe cigaria. Letrën e pështelë. Qishtu, edhe eshte në grushtin ta. Më të ujat Allahu thëtë përqijet. Më të pujatun biemini hi, janë të mbështjelur a në grushtin e ti. Djetarë thojnë, këtu ka argument se sa është i madhë Allahu gjellu ala. Shqikon e qelin e parë, shqikon e dytin, shqikon e tretin, shqikon e tretin, shqikon e tretin, shqikon e tretin, ato janë qtatin, arqin, ujin, sidratul mund të he, të dhjitha Allahu ishtin grusht. Atat ibn Abbas radhiallahu anhuma wa ardahuma siadhi fundin skejin skajin e fundit te cielit te par kur kush pervecalloh. Çi qiell shikaj shof nana kur kush se ka pa fundin. Dytit, tretit, katertit, pestit, gjashtit, shtatit, ujit, arshit, krejt Allah ishte ngrushtin e vet. Sa'm eshte mall Allahu Ma qadrullohi haqqa qadr Së dikur gusë ashtimadhe Allah, And Allahu Andaj dhët Allahu në këtako vlerë për njësë të dhijes Së Allahu i ka tha njësë të dhijes Dëshmoni për mua Dëshmoni së unë jam ma i madhe Eshtata Ennehu steshhede bihim Ala ejelli meshhudin bihi Wa aqdamihi Wa akberihi Wa hua shahadatu en la ilaha illa Allah Wa al-adhim il qadr Inna ma jë steshhedu Ala l-amri l-adhim Akabiru l-khalqi sasadathem thot e shtata Allahu për çka i ka marr dëshmitar për vetveten e dyta për fjalën më të madhe kur don atë xhikatsi për me dëshmu diçka xhikatsi kur e merr dikan për me xhiku edhe për për një laps nëse ai ke vë dit kujna kusht është mu kan ai çka e merr për me dëshmu i drejt për një laps për një orë për 100 euro ai çka vjen me dëshmuave për ti ose ku ndër tije Kusht është më ka një drejtë? Fez të shhidu, Allahu ka thënë, erbaat e minkum, mërëni, katëra po dy, më varësishë prej rastit, të drejtë, dhewa adlin, dy të drejtë prej juve, për çka me dushmue? A shke pari a jotja a jo. Allahu për pasurin e shkatruar një ditë prej ditëve, thot mërëni dy dushmitar të drejtë, nërsa njështë të dijes për çka i ka morë? për me dëshmue për fjallën më të madhe, La ilahe illallah. Nërsa thot, Ibn Kajimi, wal adhimul qadr, e ajtë shka ashtë i madh, nuk e merë për dëshmitar, vetëm sa ashtë atë shka ashtë i madh. Vësa datihim dhe zotrit e të tëre. Allahu për me dëshmue se La ilahe illallah është haqë, fjallë La ilahe illallah është haqë, ka në ka morë për dëshmitar, qajtore gjitë, Jo jo jo. Isha mohniestedijes, nista Kur'anit, nista hadithit. Ka dhan dëshmoni se unë meritoj ta adhuroj, jo të tjerët përveç meje. Jo të tjerët përveç meje. A për dhe ka dhan, "Ktu ka nder për niestedijes. Dhe çdo njeri për ju do të më synuë me hyçetoj. Çdo njeri për neve do të më synuë me hyçetoj. Më dëshmoj për Zotin se ai meriton ta adhurohet dhe nuk ka merit adhurimin askush përveç Allahu Jellal wal Ala." E teta, këdhan ennehu subhanahu Gja alë shahadet e hum huggëten alë lëmunkirin Fa hum bi menzilëti edillëti E ajatihi E barahinihi Dallëti alë tëvhidihi La hawla wa la kuvëte illa billa E teta E teta I ka mor njërës të dijes Argument kunder qafirave Argument Njërës të dijes janë argument kunder qafirave Se këto ju kalzojnë E ditën e gjikimit Ju kalzojnë a gjithashtu edhe i mëngajime ka përmenë se kam i morë dhe argumentit e në gjikime dhe kjo vlerë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër shirë këto në ropë që ka thojnë shikoni këto që ka thojnë ne edhe kam e namorë umetit e Muhammedit Alehi Salatu e Selam për me dëshmu kunder umetit e Nuhit Alehi Salatu e Selam se kur ta shofin zjarin edhe Allah e thët elem jetikum rusulum minkum asë ju kanar për nga merë prej uve popullin u i thot jo ja, jo ja, s'ka ardh. Nu i thot unë kanxhente ju, s'ka ardh thoin. Skopa tetë më rrei, xhenemi përpara. Ku më shku? S'ka ardh. Me kërkuat të një arsye dikon. S'ka ardh thoin. Allah i that, "Unë hakidësh mitor." Kam thot. Ummetin e Muhamedit Allahu salla selam libër ju ka lexuar tërë se unë jam kante ummeti jam. Edhe na dëshmoina po. Nun hi akonte ju 1000 vet. Pa pasdhjet. 1000 vet. Pa pëzlejtë, dëshmojla. E Allahu te barekja vë te ala thot, njërës të dhije si ka Allahu argument. Musë toni se këna ditë, rusullën mu beshirin e mundhirin, të dërguar qërtuas dhe përgëzuas. Li ella jekune lin nasi, hudjetun alallahi, ba dhe rusullë, që musë të kenjërzit pas dërgjimit për nga mërre, prova. Argument. E kush janë pas pëngamertë, në pëngamertë kanë vdekë njërzit e dijes. Ande dhe dhe dhe më kajim e lëgjëzije, se i ka morë Allah argument, thëtë fëhumbi menzilet ti e dillet ti. Njërzit e dijes janë në pozitën e argumenteve të ti. A e kuptu shtë ta shfjallin i mam shatë i biot? Kure tha shfjallin i mam shatë i biot e cilë e ka përmen në muafakat, ka dhonë kështoj i mam shatë i biot? Në pozitën e pëngamertë, pas pëngamertë, kush janë njërsë dijes pozicion e, e pejgamberit ata e luajn pozicion po ti smunesh me kupt të thua bash bash veç banë hipotetikisht s'ka dietar kush t'ka lzon çka ka thon pejgamberi për ç'supozimisht s'ka asnjë dietar ka në vdek kë dietar e do më dit një hadith kush t'ka lzon s'ka fter tokës sa t'ka lzon hadith a de katon sallallahu alaihi wasallam se kur timer allahu dietar çka banë e prapton këtë botë dhe e shkatron, shka, shka, shka i vingë kësaj bote, jeta pa djetarë. Nëndaj thëtë se e ka mordë, dhe i ka bo në pozitën e argumenteve të ti, djetarët i ka bo ajetë, si ajetë, dhe i ka bo barahin, i ka bo fakte, الداله على توحيده ارجومنتو امبر توحيد اتينا أنانطا. انه سبحانه افرد الفعل المتضمن لهذه الشهاده الصادره منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل اخر غير شهادته طب كنت كونوي برجون عرب ثوت ابن قيم الله افرد الفعل që a e ka vequ Allahu në ajetin që ka tha Shehid Allah Allahu ka dëshmu Ibn Gajimi thot se ka përsërit më fiëllin qëj se ka përsërit esenca është këtu me than ka dëshmu Allahu ka dëshmu me përsërit që alën ka dëshmu ka dëshmu me lachet ka në dëshmu njërës të dijes Ibn Gajimi thot se ka përsërit ka, thon, ka dëshmu Allahu me lachet dhe njërës të dijes Edhe kjo të të është vlerë e tëra. Qish, kam jaftu se dëshmija e Zotit është sikur dëshmija e tëra. Qëtë, kjo është vjala i mën kaim e lëgjëvzije. Në miftah, daru se ade, faqet të dhejtë. Dëshmija e Zotit është baravart me dëshmijen e me laqeve, baravart me dëshmijen e njërzet të dijes. Pse? Sa Allah u ka thonë, La ilaha illahu, s'ka të adhuruar me mërit përveqë, ati, e njësë të dijes shka dojnë la ilahe illa hu shka dhe adhruan me mërit përveç ati, a është jala njëtë, fjala njëtë ati se ka përsërit foljet dhe kjo është vlerë e madhe kjo është vlerë e madhe pas e ka dojnë, e dhjeta ennehu enne subhanahu gjealehum mu eddine li hakihi indahu inda i badihi ka dojnë se Allah i ka mur njësë të dijes për me e kryje hakin e ti tek e vet, të këtë njërës e vetë. Të ropët e ti. Si, Allahu ka hake, ka të drejta dhe ka obligime. Ti kjo obligim dhe i Zotit. Kusht ka kalëzuh për me krije obligimin e Zotit? Allahu direkt? Ja. Kusht ka kalëzuh? Njërës e dies. A këmëtut? Allahu ka hake, po tja ki folë me Allahu në që e di se 5 vakët në masë dushmi fala. Kur s'ki folë me Allahu? Po kusht ka kalëzuh e ti? Këmë, hunë hum, ullë l'ilme, njerës të dhijës të kanë galëzu, se i ki 5 vakt obligim namaz. Po për kujna i ki obligim, pojnë për Allahu t'i ki obligim. E thot i përnë qajmë e l'gjozije. A u banën dhejt për një ajetit? Dhejt u banën. El-ashir. A da i thot në fun, fë hadhi ashtë shërë, ashërë, ashërë, ashërë, ashërë të au gjuhë. Fi hadhi l'aja. Këtë janë dhejtë bëtë kuptime, të n Këta djetarë, dush me ditë saktë kush janë kongë të. Dush me ditë saktë sa e kanë pasë horizontin të. Shpesher horizontet e ngushtat tonët, së munën me paramëndu kush a kongë. Ape i vën kaimi që ati e ka basë një qalë me. Hoxha konë, jo, jo, jo. Shumë ma shumë se kjo. I vën të i mija hoxha, bërravarë, shpesher bërravarë në du këtë vetja. Që ati pari na. Qatë e parë Shiha e lexoi në Ibn Taymiyan një përkthim edhe që unë jam baravar me ta. A do nuk i vjen turp njerëzve me dalmë shkrujt se i bon kai i, i bon kai mi këtë kaq çelluk këtë se ka çellu. E boni fakte kaq çelluk këtë se ka çellu. Ahmed diktashullu këtu nuk e ka çellu. Kjo turpi turpeve, kjo marrja marreve dhe Allahu e zhvesh berrecetin për një ummetit që nuk ja di katër ulemave të vet. Apo Se Allahu Gjellewala e ka kri hakin e vetë në përmjet këtyre. Kush në ka kalëzuhu në e vese ka për nga merë? A nuk janë qëto djetarë? A nuk ne i kanë në bartë fjalë gjeneratë pas gjeneratë djetarë ta? Këto janë. Andaj të tëtë, Gjealehum mueddinë li haqqihi i ka morë për shërptorë mi a kri hakin. Andaj këto në kanë kalëzuhu, e kini 5 vaktë, e kini 10 vaktë, e kini agjerimin, e kini haqin, e shumë e shumë për e detyrave. Kus nga ka kalëzua? Këta nga kanë kalëzua. Dhe ne kanë spjegue në monirat të lojlojta, vetëm e vetëm ta krinë edhe ta zbatojnë në misionin e Zotit. Andaj, Allahu gjellu ala, këtë një au ka ngarkue obligimin, e na e kena obligim këta me i falenderuwe. Pas falenderimit Allahu të bareke, vë të ara. Kjo është dhe djeta. E një mdjeta, El Hadi, Asher, na me lejnë Allahu Gjellewala dojna me përfunduhe dhejtë tëk e 153. 153. Nësës të ka roke para, në të roke dyta. Nësës të ka roke pika e tret, në të loke e katrta. Dhejtë 153, për e vlerave të shumë të të dijes, atëherë në nuk kena argument para Allahu Gjellewala që mësë me lezu Kuranin, që mësë me lezu Hadithin, që mësë me kërku e dijen dhejtë në fundin e jetës to. Hasan al-B Ai kanë pyet. Çka thau për një njeri 80 vjeçar? A është e rrugës me kërkupdia? Ja ka përmendë me kaimi, më vonë. A është e rrugës, 80? Jo në 30, 40. Jo, gju diskuton turposh. Turposh 40 vjeçari, 50 vjeçari mos me kërkupdien. Turpi, turprave. Oni një pse njerëzit mburren? Ato mburren edhe të lutë shatë edhe të lutë pallavra. 80 vjeçar, ka thonë, a është e rrugës me kërkupdien? ka thën është të rrugës së tjetë të rrugës me jetuë a do me jetuë, po, kërko jetë dijen së ka pa dijen, kur gjoë, nuk ka pa dijen, kur gjoë a me ka thënë, e një mdhejta fi të fdhjilë l'ilmi vë ahlihi ennehu subhanahu nefët të sëvijetë bejnë ahlihi vë bejnë gëjrihim kema nefët të sëvijetë bejnë ashabi l'jennëti vë ashabi në nërë thëtë, Allahu jellë vë alë i ka dalon njerës të dhij Sikur që i ga dalu banor të zjarit me banor të gjennetit. Qfar dalimi mathë? Banor i gjennetit, largë, gje, largë, nalë, shumë nalë. Edhe banor i zjarit dhe raket, shtresa të zjarit. Sa largë janë? Shumë largë. Argument, dhe të ka thanë Allahu gjellëvala, dhe e ka përdor të njëtën shprejhje. Shikone, e ka përdor Allahu në dalimin me së banorve të zjarit dhe gjennetit, të njëtën shprejhje me së dalimin me së njërande dhe njës të dijës ka dhënë Allahu u Gjelle Gjelaluhu Qull, hëlljestawi lëdhine ja'lemune wa lëdhine la ja'lemune Thuaj, a janë të barrabart ata të shka din dhe ata shka s'din Pytje, përgjigja, në mbetë neve si janë të barrabart Kale Teala, ka dhënë Allahu u Gjelle La jëstawi hëlljestawi a është një të shpreje hëlljestawi la jëstawi, e një të shpreje që dhënë Allahu u Gjellu në surë al-Hashrë lajës dhëwi ashabu në nëri o ashabu lë gjennë së janë të barabartë banorë të zjarët me banorë të gjennëtit së janë barabartë kë janë azabë, kë janë dënimë, kë janë përsekuptimë atje të diknaqët atje lartë me Allahu në Gjellu në Gjellu dhe me laqët të tina jetkhulun aleyhim min kulli bab selamun aleykum të dhe Allahu në Gjellu në Gjellu në Gjellu në Gj në shpi i hinë me lachet. Para me ndonëve, që farë nderi i madhë, i Allahu Gjellë wa Ala, i hinë me lachet, nderë nderë banorëve të gjëndetit. Për mja vo për hajtë gjëndetit. Sikur ku i shkon diku që e ka ndrejç në shpi edhe i thupë për hajtë koftë. Me lachet hinë, jetë khullu në alejhim, min kulli babë, hinë në gjdo dherë dhe i thojnë, selamun alejkum, pas që a qofë mbi juve. Të i bët në Kosovë. Kjo është ndër i madh. Do të thonë dallimet mes banorëve të Xhenejtit dhe të banorëve të Zjarrit janë të moja. Kështu Allah e ka bërë dallimin mes këtyre. Wa hadha yadullu ala ghayat fadlihim wa sharafihim. Ka thonë kjo ky dallim argumenton se njerëzit e dijes janë shumë të privilegjuar. Shumë të privilegjuar. E 12-ta. El jahilu bimanzilatil a'ma alladhi la yubsir i njëranti, i padishmi, njëri ju padije, është në pozitën e ati cilin nuk shëfë. Nuk shëfë. Ka tënë Allahu të barëke vëtë ala, efe men ja'lemu enëma unzila i lejke mirë rabbi ke lë haqë, kemen huë a'ma. Ta bja jetën, ta bja ditën, s'ka kelam pas ajetët, s'ka mu abet diskutim pas ajetët. Thotim në qajim al e lë gjëvzija, Allahu ikaboh, i ka bo njërës të i njërancës ngrasim me njërës të dijes si kur qori me atë shka shef. A kanë kan dalim? Shumë kanë dalim. Pshelisit. Pshelisit dhe për një sekunde mërvese sa është vlera e ma. Dhe ka dhe në lau u gjelonë e surë ashtë i barabartë si kur ai i cili është qorë me ata i cili e di. Dhe më dhe e ka bu dijen me atë qorën dalimet. Kje e di se ajetë që ka zbitë pri Zotit është hak Ja'lem, ennëma unzila ilajke mërrabbik, el haqq. Ajo qëka të zhitë për i për Zotit të në është haqq. Wa men hu e a'ma dhajtë cilë është qërë. Sko dhije. E tërëmdhejta. Ennëhu subhanahu akhbara an uli l'ilmi bi ennëhu mjerawna ennëma unzila ilajhi mërrabbihi haqqan. Dhe ka dhënë Allahu të barëke wa ta'ala, duke argumentu me njërës të dhijës, sa ta e din se ajo e zbritura në Qur'an është dhe kjo është vlerë dhe më këto e dindë vërtetën për e të pa vërtetës ka tënë Allahu gjelle gjelaluhu wa jeral le dhine utu l'ilme le dhine unzile ilajke min rabbi ke l'hak surat sebe ka tënë Allahu tabareke vëtara wa jeral le dhine utu l'ilm atyre qka jështë dhondia e shofin ata qka tukazbri ty e hak sa njeri ju dyshon Kur'an sa njeri ju zeset, të kërri vindve zeset ku shkon të njerës të dijes hoxho që shkabet shke meselë A? Qishka që tjetëra? Qishka që shubë, që dyshimi? Qishka argument? Ku shkon? Të njerëzit e dijes, do mos dëshmërisht. Allah dhe të Allahu të barëke vëtala e ka argumentu me njerëzit të dijes se e shofin zbritim brezotit haqë. E 14. Ennehu subhanahu emarabi sualihim varruju ila equalihim wa jaale dhalike ke shahadati minum. Allahu të barëke vëtala ka urdhru që të kthehimit e njerëzit të dijes dhe t'i pysim ata për Zotin. Allahu shkurt, për mëzbërtim a mirë. Ti do me unë të rësu për Zotin, apo kanë me vetë. Allahu thot veti qëto. Kanë njerës të dijes. Ka than Allahu gjelle gjelaluhu. Wa ma erselna min kablike illa rijalan nuhi. Ka than Allahu gjellala. Para tejes kemi dërgu vetë se burra. Burrat e mojnë Dhijem. Nuhi i lejhim, ju kemi shpal atyre dhije. Feselu ehle dhikri, piti njërës të dhijes. Piti njërës të dhijes. Piti priftat e drejt. A është Kurani haq ajo? Qelin librat e orientalistave saj kanë dëshmu se kjo është haq, po zguzojna për përshak politikave të ndryshme me kalëzua. Ajo qëtër mesele. A Allah dhatë Allahu u gjellu ala, fes elu, dhikr, e lu, ehle dhikër. Pjeti njërës të dijes të kalzojnë atës ashtë hakjo, apo jo. E dhatë Allahu u gjellu ala, i ka këthije njërzit për me vetë për Zotin, tek njërës të dijes, in kuntum la ta'lemu, nëse ju nuk dini. Nëse së dini veti, njërës të dijes, vë ehlu dhikri hum ehlu l'ilmi, bima unë zile alë lëmbija, njërës të dikri, se në Koran është për me njërës të dikrit janë njërës të dijes që të kalzojnë që ju ka zëbrit për nga mërëve el uvejhul khamis asher e pes mëdhejta e pes mëdhejta ennehu subhanahu shahide li ehlil ilmi shahadatan fi dhëmni halisti shhadubihim ala shihati ma enzal allahu ala rasulihim fe kale ta'ala tëtë allahu tabareke vë ta'ala është argumentu me njërës të dijes për vërtëtsin e asojsh ka zëbrit e të kuran Kërë thoi nëna që kjo është halal, që kjo është haram, që kjo është haq, që kjo batin. Kërë thotë dikush, sa është e fërtejtë kjo? Kanë du të me vejtë? Njërës të dijes. Sa është kjo halal? Njërës të dijes. Sa është haram? Njërës të dijes. Argument? Ka të në Allahu gjelle gjelalu. E fe gajrë Allahi, e bëtëghi hakemen, wa hua ledhi enzele i lejkumul kitabe, mufassale A përveç Allahut të marr xigat të tjera? Jo, s'marr. Wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala. Do ju ka zëjuv librin të detajizuar, dispozitat detaje. Allahu nuk i ka shëf dispozitat. Çfarë do shpyetje bën por xhijjen e këtu? S'ka këtu mos vet, këtu vet. Se Allah i ka porxhijet. Allahu e dinë deri sa ka shkuar. Ti digjësh mendon se a mundet me vet deri maksimum, deri maksimum. Deri sa ar maksimum. Çek shërin Kur'an çishant maksimume. Këtë dhënë Allahu u gjenë surët tërë Emhuliku min ghejri shein, emhumul khalikun Këtë dhënë djetarë kjo është fundi fundit, s'ka mëna ta Kjo është fundi fundit Kjo është fundi fundit, të dhe Allahu u gjenë lëvala Nga azgëja janë kryu, apo vet janë kryu hësë Ateizmi ku silët, ateizmi ku silët Ateizmi silët se kush e ka kryu këtë univers dhe neve kush nga ka kryu, këto është fundi Allah o thot, a prej kur gjohicit janë kriju, a vetë e kanë kriju vetën. Që kjo, a i ka kriju dikush? I ka kriju. Neven, a ka kriju dikush? I ka kriju. Këta e ka bod dikush? E ka skalit. Robot e ka bod dikush. Me thonë, që kjo është kriju vetë. A të beson dikush? Gjun me ahma klëg dhe të të budali, i që mendur i je. Matofi i je. A të thot, thot. Univerz i krejtë? Më than dikush kur kujtë se ka krijuar këta? Anata dallahu jalla, a hum khuliqu min ghayri shay? Apo gurje? Kjo është fundi. Kjo është fundi. E ka thën Sallallahu alaihi wasallam. E kujtove në shejtanë më ju than juve. Apo, vjen shejtani. Pejgamberi e selam nuk i tutet pyetjeve. Çka duhej vet? E kujtove në juve shejtani më thonë, mirë e kuptum. E kuptum se neve nuk ka krijuar Zoti, e qiellin e ka krijuar Zoti, po kush e ka krijuar Zotin? Kifu, nalënu, ka thëmë, nalënu dhe thuni, amenna billa, thua i besuam Allahut. Pse? Se u, hua l-ewell, hua l-akhir, ajo është i pari pa fillim. A shka fillim? Nuk ka fillim. A din shka nuk ka fillim? Djetarë thëmë, të mamë, ku të mënijen, fund, mendja, atarë përfundonë. Puna e saj e fillon çështja Allahu xhallahu vale. ala. Nisja të shtëpia dhe mendon për pafillimshmëri, çish është? Pafillim, pafillim s'ka, këtë senë ti i njeh me fillim. Truri jot punon me fillim, me data, me sahat punon. Allahu tha: "Wa min ayatihi manamukum fi al-layl", dhe për ajeteve të Zotit është gjumi juve natën. Edhe dietar kan thon çish gjumi ju jo on natën? Pushimi? Ajo njeh për argumenteve, po njeh për argumenteve se Allahu ta pris sahatin natën. Ta prish saati, sa i punon pa sahat. Allah o punon pa filim, ti kur të besh me vlet, edhe bjene me pushu, edhe zëgjohësh, edhe thu, elhamdulillah kisha pushu 5 orë, ka e mërëve sh, kore këkëshirë sa hatin. Me ta mërë sa hatin, se di sa ki vlet. Kush e di? A e di. A e di. E Allah o e u el, el, el, el është i pari pa filim. Andaj prej fjallës ilah, qëka është? Prej fjallës ilah është hutia. Se njerëzit hotohën të Allah hëtojnë, kërë të fillosh me mënduë, si është pa fillim shmëria, hëtojnë, edhe blokosh, edhe thula ilaha illallah, s'ka të adhuru me mëritë për rësatina, për rëtëse, Allahu të barëke vëtëala, anë dhe të Allahu Ala, i ka morë për argument, i për në kajimi, për më argumentu se vërtëtsija e Kur'anit dhe që ka thuhet në Kur'an është haqë, argument, ka të në Allahu i gjellë vëala, walledhina atajna humul kitabe ja Atërë shëjë këna dhën Libran, edin enëhu mënezzelun mërrabbik. Se këto ajete janë të zbjitur apri zotit të në. Atërë këshë edin? Allëzina aëtejna humu l-kitab. Atërë shëjë këna dhën Libran. Kjo është e pasmeta. E gjashmë dhejta. Imanu l-ulama bi risalëti l-enbiya. Besimi idjetarën në mesajin për nga mërit. Këtët. Enëhu subhanahu salla nabijahu bi imanihi bi imani ahlil ilmi bihi wa emarahu alla ja'ba e biljahili në shejën fe kale ta'ala thot, i mënkajim al-gjuzia Allahu gjellu ala i ka mor djetarët për argument për me qëtësup për pinga merin sallallahu alaihi wa sallam la hawla ve la kuvvete illa billahi la li iladhim edhe njëherë Allahu i ka mor djetarët për ngushlim të pinga merit ka thonë ngushloju me njërës të dijes edhe mëseqaj kokën që ka thonë ignorantët, se se njësë të djësë të besojnë tije a gjahilat nuk të besojnë dhe kështu është që cupin nga mejri sëllallahu aleyhi vësallem. Argument ka dhënë Allahu gjellu ala wa Kur'anën faraknahu li të këraehu ala nësi ala mukthin wa nëzëllnahu të nzila dhe Kur'anën e këna nda me të lezutije. Disa fjall Allahu gjellu ala prej ajetër të ti i ka nda. Kur'ani ashkredija Allah të jo Kërëani, a është e zbërit këtë dië Allah dhe Kërëani? Jo, Allah dhe dië ati është e pak u feshme. Ne e në ka ka zhë që atë sa në duhet. Allah dhe të farakënehu, e këna da për me të lezu të tije. Li të këraehu alë nësë, e ti tja u lezësh njërzve, alë amukëthin për një periud dhe sa i e gjallë. Kjo është argument sa a e është pengamër, sa i vdesë, Allah nuk vdesë. Va në zëllënahu të nzile dhe k au la të uminu, thëtë Allahu gjellua, thuaj, thuaj kuina, njerëzve, dhe i bënë kajim e lëgjauzija dhe i bënë hazm e lëndelusi, mësaksisht, i bënë hazm e lëndelusi, është argumentuë, për atase, kull, thuaj, është debat, thuaj, kujtë mi thonë, murit, murëve, kodrëve, tokës, jo thuju njerëzve, kull, a di nësa për sëritet, kull në Koranë, Shkrujën gogle të motori kërkuës, kull, edhe këshirës atë dalën. Së në alët motori atë, kërkusi, sërsh, apa, bëhtë, kull, kull, kullu, kull, nëstopë, thua, i thua, i ckja argumentën? Debatë, se e vërteta del me debatë, shfaqët dia dhe më poshtët gjehli, sa i cili është gjahil, s'kaqësh me mbrojtë të vërteta. Andai Allahu Jellal walâ me qul i qatom pejgamberit alayhi salatu wassalam thu yatnve. Edhe neve, duhet miu thon njerëzve, jo mu izolue. Ti mundesh mu izolue. Izolimi është njëra prej argumenteve të dobsis. Njëra prej argumenteve të dobsis është se izolo, se s'ke fuqi me mbajt dhe me argumentuat atçka e beson. Edhe tat Allahu Jellal walâ, si duni besoni, thu ju njerëzve. Si duni besoni, si duni mos besoni. Kjo është pavarësia e madhe hakut. Allahu nuk është një zor për kërdhan. Allahu جل و اعلی është mabsolut ma se më pas nevojë për neve. Shumësh harr neve kur bëjnë ibadet Zotit, mendojnë se na ti dhan diçka atina. Shumësh har kur thonë ana i kena besu Zotit, mendojnë se na ti bë bon mira atina. Kjo perceptim i shejtanit. Ajna ka shti këta. Allahu është i pavarur prej neve. S'ka nevojë për neve. Ai thot: Kul, thuaj u njerëzë. Aminu bihi, besoni Kurani si duhet, mi besu. O la tu'minu si duhet mos i besa. Çka prish pun? A diçka prish pun? Innëmë baghjukum, Ejuha nësë, innëmë baghjukum ala enfusikum, o ju njerëzë, kufri, zulumi, mëkati, ala enfusikum është kunder juve. Ado mësë me besu, mësë besu, po kjo është qështja jote, dhe ti përdi njërë për ata. Ja, Allahu gjëllë thot, inëllëzhinë utu l'ilmë min qablihi, i dha jutle alëihim ya khirruna l'adhqani së gjeda. E sa i përket atyre që e jo kena dhën dijen, ata kur i ndëgjojn ajetet e zotit të zbritura, qka bojn? Je kjerru në nil edhkan, bin meftyra në sejgde. Bin meftyra në sejgde. Vajakuluna dhe thojn, Subhana Rabbina inkana wa adu Rabbina le mefuula, thojn, o zot i madhijeti, dhe lartë madhëria i jota shume madhe, e pa perceptushme, o in kana wa'du rabbina lamaf'ula dhe premtimi dhe kërcesnimi i Zotit tonë ka mendoh. Si sot, çka jeni tonë këtu, në ditë për ditë vjen a më në ditën e gjykimit. Si sot. A kjo është ajeti? O in kana wa'du rabbina lamaf'ula, kërcesnimi të Zotit ka mendoh. O me al-khatabi, në një ditë është alivanos dhe ka çajt dhe ështëri në shtrat i smut për njajetit të njajshë më syke në surën të torë, a didinë se li është taj inë në adhabe rabbik lëvake, ma lehu min dëfi, dënimi zotit tanë ka me ndodhë, së munët me shli kërkush, së në nalë kërkush, qasë se munë a me nalë shivin, a munë a me nalë, a munë a me nalë rret, a munë a me nalë vdekjen a munë a me thanë zdu me vdek munë është me thanë zdu me vd Së mund është me ndalë vdeket. A Allahu u gjellua dhëtë, njërës të dijes në në stop mirën me këtë mesele, vazhdimësi, prore, pse? In kene le waqdu Rabbina le mefuule, vërtet kërsnimët të Zotit tonë, kanë me ndalë. Dit, një ditë për ditëve kena me pot gjenemi kështu për para. Edhe kena me qajt me lot, a kena me shpëtu apo jo? Si sot? A ndaj ka dhënë Allahu u gjellua në surë në gjuhën e shuaivit, dhe sëtë zëkuroon ma aqululakum wa afawid amri ila Allah Shuajbiu ka thon populli se ka pasi popull shumë kafir, dhe shumë zullumqar, dhe shumë pa moral, dhe shumë i, i, i korruptuam në tregti dhe çdo send, edhe sa se kanë ngushëu haibin dhe kanë shpallë të çmendur, e Shuajbiu s'ka pashet përveç se më thon kështu. O popullja, sëtë zëkuroon ma aqululakum. Kini më kujtuj çfarë fjalësh kam ju thën. Edhe na nuk na mbetet ti të dërgshkaves të si më thon njerëzve. O ju njerëz. Këna më dalin ditët e kena mi kujtu di çto llafe. Ne sa kena pas hak ku kini më shkuan. Na kena bindjen se kena hak, por ju se kini bindjen populli, shumë prej popujve nuk e kanë bindjen, nuk e kanë për konkretisht për popullin ton, për 7 miliard njerëz. Dishoën në këtë shkaitot Zoti jo. Nuk e ngojn Allahu xhalla xalalu, bi padadhi bin qayma al-jawziya, Allahu e ka ngushëllu pejgamberin me njerëz të dijës. Ka thon vetë njerëz të dijsa ato të besojnë. Ato طاب اسوين وهذا شرف عظيم لاهل العلم كينغوشليم هو شيء مهامه و بريفيليجي مال جراد الارتى بالنسبه لتديس وتحته ان اهله العالمون قد عرفوه و امنوا به و صدقوه فسواء امن به غيرهم او لا فالدننقت ايات është se një seri dijes i besojnë Allahut, i besojnë pejgamberit e praktikojnë atë që i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa morë parasysh ai besojnë të tjerë ato. Jo. Kjo është e 16-ta prej vlerave të dijes. E 17-ta. Deri në 153 do të vazhdojnë. Deri në 153 jo nuk e dëgjeroj. E di se keni sapo me me dëgjuar deri 153 në 153 nuk e dëgjoj. Ti shkon në një lojë sportive, ndoshta i shkon me selia Mandriçi se kjo është musibet si i ummetit. Vallahi kjo është musibet e umatit ku njerëzit, prej të rinjve edhe mja të vjetërve, edhe çdo mosh, kanë vullnet dhe ambicie, mi kriji disa punë me orë të tëra, me orë të tëra dhe nuk e ndjejn lodhjen. Dhe kur të fillojë pas 20 minutësh ligjëratës e çondor. Në çdo ligjëratë. Jo ashtu edhe në në vendet arabe, edhe në vendet arabe. Kemi pas një hoj I tani do të shpjegoj këtë, lëmitë ndryshme. Të që sa jeni të durueshëm me sqeguar. Në nuk e kish mi parasysh sa më unataj më sqeguar. Në orne orë gjims. Tha me mua përën 7 deri në 9. Kush është për më paraqit le ta shkruaj emrin. 7 orë deri or, në 9 në ditë pandal, nga 5 minuta për me hungër ose me pi diçka, o për për nevojën. Asnjë sent tjetër. Kjo është dia. Kjo është ديجا انا يا شطمت ميدا داتا هوجا انه سبحانه مدح اهل العلم واثنى عليهم وشرفهم بان جعل كتابه ايات بينات في صدورهم وهذه خاصه ومنقبه فالله جل وعلا ايكلادروني هوجي ما اي كي بوناي ما لا دروني هوجي ما تانديت نيتو نا ما تا تزكيه اي ثون جون رابه تزكيه ما لا درو في لاني مد لا So subhanallahu la adhimad lavdruni krijetar kriminal tan jetën e jeton un jam nga Tatina nga kriminalit apo këshilltar i tij jamunë këshilltar i zullumqarve këshilltar i zullumqar kërnoan njerëz me respekt pse se e shaft të madh ata me me lavdrojuni njerë i madh e shaft të madh Allahu vati ka lavdruar një është e diës vati se ka lanë ditën ti të lavdroj për paratina ka than Allahu xhalla xalalu وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لرتاب مبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم Wama yajhadu biayatina illa adh-dhalimun. Ky ayat te dim qayime është veçoria e njerëzve të dijës. Allah i ka lavdruar. Argument, tat Allahu jalla wala, kështu t po ti lexojna në ajetë të librit. Ta ke pasur ti librën. Atë ritë të sinat ju kanë dhënë librën përpara për krishterët dhe yhudve, ata e dinë se ç'kë libri është i ngjashëm me ta. Musaddiq lima ma'hum. Këher taton atë çka ka qen para para teje. Pastaj thotë nga mesi të tërë e koqatë besojnë nga jëgjhadu bi ajatina illa lkafiron e ajetet tona i mahojnë vetëm se qafirat pas e ka thonë nga këntë të tëtlu min qablihi min kitab para se me t'bohë për nga merë s'ki le dhu nëjë li bërti wala të këtuhu për jeminik as ki dit me shkrujt s'ka dit për nga merë jonë zotërija për nga merë s'ka dit me shkujt për për para Edhe s'ka ditë e s'pas për nga meris me shkrujt. E ka përdor vullën, e ka përdor unazën si vullë. Ka shkrujt tjetër në vendatina. Pse ka po Allahu këta mës me ledzupi nga meri a.s. I dhe lërtabel më pëtilon se kishin dishu e njërës tëtë kotës. Njërës tëtë kotës kishin dishu. Qish kishin dishu e kishin dishu e kishin dishu e kitanë po kia kon po etë për para. Ki ka shkrujt se kon njëri shkrimit. Allahu jo ja. e ka që analfabet me kupt Mirë po e ka bajt dijen e madhe, dijen më të madhe. Ka thanë, belhue e jetum, bejinetun, fi sudurin le dhine u të l'ilmë. Mirë po ki Kur'an është ajete. Ki Kur'an është përplot ajete. Ku janë këto ajete, ku rrinë? Këtu lef drata. Fi sudurin le dhine u të l'ilmë. Në gjoksat e njerëzët të dijes. Ku është dija për nga Merike? Me thonë dikush, ku e kalonë dijen për nga Merike? Ku e ka të rëshigu? Njërës të dijes e ka në me veti, e mojnë në Gjokës, e mojnë njërës të dijes Shqeqë Albani edhe shqeqë shumë shujukë për para Shqeqë Albani zizat, e ka në bojtë hadithin. Pas hadithës në ndërëndit nga merenë. Edhe nëse i di nga përmënç nga përgjit e Budavuti me të në të në midhijun, a? A e ka thonë asë në Basrija? Kushe ka thonë? 300.000 hadithë, 400.000 hadithë përmënç. 600.000 adithe iman Bukhariu, 400.000 adithe iman Muslimi. Këto ju dukon juve shifra, këto ju dukon juve shifra matematikore të cilat nuk perceptohen, ato adithe i kan ditë këto sende. Këto e kan mojtë, fisu duri ledhine utu l'ilmë, e kan së provu, e kan së provu, këto e kan testë, e kan provu vetën, e kan qitë në testë, e kan vetë iman Ebu Davutin kan dhën, pëse le zonë ti me liber, asë mund është me ne kalëzhu ati dhe të përmen Ka dhonë ruj vetëm prej vet pëlqimit. Ka dhonë ideja si ti. Ka dhon uluni den sabah këtu 30 mijë hadithe u ka dhënë përmendje. Dhe kanë fillu kumedal jash bixhamis, s'kam pasur. 30 mijë hadithe prej nyacide deri në sabah. Ka dhonë përmendje hadithe. 30 mijë. Fi sudur alladhina utul ilm. Joq saka kan boskë dia. Jo në Facebook, jo kutnoret bateria e iPhone-it me me të, të mshël dia. Jo kutnoret rrimati më të thepërfundue. Hoqë alloki, jo, ja, jo. Ja. Hoqë alloki përmundo në dhe kutë kut në halët rrima. E kështë të menat. Andajta i mënkajim e lë gjëzije, Allahu u gjellu ala e ka ladhru e njerëzit, i ka ladhru njerëzit dhijes se e mojnë dhije në gjoks. E dhije ku është? Në gjoks, kjo është e 7. Meta. E të të mëdhejta. Ennehu subhanahu, emara në biehu, enjes e lehu, me zidhe l'ilmi. Allahu u gjellë gjelalu e ka urrupe nga merin me kërku prej Mali bëshum, jep para me li. Jo Se njerzit kanë merra para me materializuar çdo sen. Dija nuk materializohet. Dija është spirtore. Dija është adhyrim. Dija nuk nuk nuk nuk dë vje parë. Dija nuk dë vje parë. Allahu Jellal walal është ma ifutshishëm. Allahu është ifutshishëm, me aba njerëzit të dijes, që ka thënë Abu Hanifa. Abu Hanifën e kanë vet. Çu shi ditë të halkë të të në nzonse vetu. Ka bos nzonse Abu Hanifa. Ka dhan nxansat e mi duamin mi ndaruket. Çdo nxansh që ai ka ndumë mandëruar. Ka dhan a mëna mi dal hakësh? Ka dhan vallahi më u ble nxansave të mi kputë për altanin çuni delhakësh. Pjalltonit. Po do spranojnas mi me vesh ato pjalltonit. Esenca së njerisë dijes nuk e do parë. Njerësi dijes nuk e doim parë, sepse nuk e materializojn dijen. Nuk e materializojn. Andaj thot Ibn Qayyim, Allahu e ka urdhënu pejgamberin ati me lip shtes, për çka shtes? I ka thon wa qur rabbi zidni ilma. Ka thon thuaj o Zoti im, më shtoj dijen. Thot Ibn Kayyim al-Jauziyah wa kafa bi hadha sharafan al-ilmi il an amara nabiyuhu an yas'alahu al-mazida el min. Kjo argumenton për vlerën e dijes dhe mjafton kjo të vlerësimi e dijes se Allahu i ka thon pejgamberit të tij, thuaj o Zot, shtoma. Çka mëmashtua? Arkën, akontin, vizkartën? Jo, jo. Veturën luksoze? Jo, jo. Shtëpilë matë madhe? Jo. Te janë në sëjnë dhe gjahilave. Gjahilat i menon në, në, në të sëjnë dhe. Që ka me li besimtari? Dhe kur rabbi zidni ilme. Dhuaj, o Zot, ma shta dhije. Ma shta dhije. Kjo është kapitali maj madhë që ka e ka u meti. Imam Maliku, kër e ka në veti, Imam Maliku, që është me ndërtu u metin që është të që ka në ndërtu në kohën e Bu Bekri dhe Si e rregull, çështa po mësojnë atë çka ka. Thon, ka thënë çështë kanë përmisua ato të partë. Ka thënë me shka bil kitab, me libër. Me libër. Pa libër s'baut kurrë. E von qaim al-juzie kur të vjen atë meditimi, ka më me fol për ndërtimin e trupit. Pse Allah e ka bërë kështu? Sencë ka çit krijuën poshtë. Sencë ka bërë këmbë të lartë. Sencë ka, s'i ka lungishtat të shket fort. Ka, for? ka më fol për çdo detaj në këtë li për folë për zhëtë e talë urëcina Allahot pëse vesh këtu, pëse vet latë këtu urëcit, ma hnitshmet Allahu Gjellë Gjellë i nxjerim në kajim e lëgjozije me dhijen e tina Dhe, me ajetet e adhidhe e thotë Allahu Tebareke wa Teala Allahu Gjellë wa Ala njërijun e ka vequ me privilegjin më të madhë me shka me lapsin ka për zhvesja ka mundësume e ka për lapsin Kafështë të smune me kapë lapsin, ditë të smune me kapë. A ti e kapë. Dhe me qëket lapsë ti e kontrolon kafështë. Edhe i thua ti bjeri 5 lopë. Edhe i thua këti tjetërit për ejmij që to. Apo? Edhe ti veç si bosri, si zotri, apo? Me një shtypë, me një pullë, ti e hipë aeroplanin, apo? Me qëka e hipe? Me, me shtypë me. Për me, se ti thua, po qëka kolë lapsi me ma aeroplanin? Kur ta shtip është ati, për me hip, thërma. Ajo du të me ledzuhë, du të me ledzuhë që e kështip për me hip. E për me ledzuhë para prakish, kush e ka instaluat ta, ajo qëka e ka përdojë kalemin. Tho dhe përnë ka imë elgjuzie, Allahu e kënderu e njërijun me laps, edhe me fletore. Andaj e para për qëka e ka kryu e që ka thënë, ka thënë thën, sallallahu aleyhi sallem, e para që ka kryu Allahu, el kalem, lapsë. Emëta ta çka e ka krijuallahu të parën e ka dërguar njeriu, ka thënë se tipot ajo blosin. Kjo është deri i madh. Andaj ka thënë Allahu xhellahu veala ka dhoni Ibn Qayyim el-Jauziye se kjo është deri i më ma i madh, edhe Imam Maliku ka thënë ummeti përmirësohet vetëm nëpërmjet dijes, vetëm nëpërmjet dijes. Kjo është ka e ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziye në meselen e 18 dhe me lejen Allahu xhellahu veala vazhdojmë në lehrratat e arëshme ti përmendni anët dhe vështrimët dhe këndvështrimët e vlerës së dijes dhe të bindemi të bindemi jo ta dina të bindemi se kjo mët e ka një kapital kapital tëjë të madh tëjë të madh ka bollok për këtë ka bollok për këtë Mun mundësh më morr prej ti burimi edhe mos mungi kur vetëm me një kusht mund dal dhe më morr kafën dhe më morr fëshë kjo është kusht Mirpo për më mor këtë dushmëdisë sa kohë vlerë kjo. Ibn Qayyim el-Juzeyri ka përmendur se Allahu jalla jalaluhu kafsheve kafsheve nuk jau ka dhënë mundësinë të me meditua. Kafsheve nuk jau ka dhënë mundësinë të lexue. Në sura Ar-Rahman. Edhe Ibn Qayyim el-Juzeyri e ka përmendur se kjo është për rahmetit të Zotit. Për rahmetit të Zotit është sa ai ta ka mundsuar ti me fol argument Ar-Rahman. Alleme'l-Qur'an Khalqa l'insan al Alleme'hu El-Bajan al E ka hopë Allahu suhur al rrahman me imenim El-Rahman I mëshirë shmi apsolot Pas taj E ka msu Kur'anin E ka msu njeriut Kur'anin E dita E ka kriju njeriun E treta Alleme'hu El-Bajan al E ka msu me fol Ilon Kajimi dhëtë kja argumenton se prej mëshirës matë madhe të zotit është Korani, pas taj krijimin që këtë formë. Edhe me folë. Para me ndoë, ta kështë e pas strukturën, cit kafshës. Së mundë është me folë. Së në shprejesh. Së në shprejesh. Edhe ashtë argumentu me këta i përnkajimi, se me meci vunë, me mecat, kanë vujtë shpirtrore. Se kanë vujtë shpirtrore? Se do me folë dhe së mundët. Dhe kjo ishë ka këton mlef ta shovim elayna Allahu Jellal wal Jalalat e ardhme elusi Allahu tebareke وتعالى che Allahu Jellal wal Na munsoje me dit vlerën e dijes, vlerën e njerëzve të dijes, elucim Allahu xhalla xhalaluhu, çqallahu tebaraka we teala, na munsoje me lëzu ajete të Allahu xhallwala, nat eda dit elucim Allahu tebaraka we teala, çqallahu tebaraka we teala, na munsoje me di Kur'anin, Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, elucim Allahu xhall xhalaluhu, çqallahu tebaraka we teala, të ndriçojë mendit tonë, shpirtrat tonë, trupat tonë me dijet e Kur'anit, me dijet të shpalljes, elucim Allahu xhalla xhalaluhu, çqallahu tebaraka we teala, na bërtshin me mushirin e tinë ndaj fajo nahet El usim Allahu Jellal wal Ala, cha Allahu Jellal wal Ala, musliman kudo chaan Allahu tindihman, te burgos te muslimanu Allahu te Iran, yetimat kudo chaan Allahu tindihman, El usim Allahu Jellal wal Ala, cha Allahu tna ya perfundim te mir, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.